довгий час страшна пристрасть, нахабна впевненість у власній силі і безкарності були спрямовані на одну єдину людину, на дружину, полохливу, залякану Надю, яка колись просто обожнювала майбутнього чоловіка. Але раптом Надя гине. Уляна вже не бралася стверджувати, чи був причетним до її смерті Микола. Занадто багато помилок вона зробила такими вироками. Проте дещо не викликало сумнівів. У вбивстві Павла не було жодної необхідності. То був початок нової фази у прогресуючій хворобі друзів дитинства. Отже, Черевичний не зміг або не захотів зупинитись. І Марина цілком могла стати наступною жертвою. Приводом для вбивства могло бути що завгодно. Вони мешкали разом, і Мареєва могла щось дізнатися про обставини наданої смерті або просто чимось не догодити. Втім, чи був потрібен особливий привід для того, хто вже не вмів керувати своєю жагою вбивати? Ні, червичний був соціально небезпечним, і Уляна не могла цього так залишити. Ще вранці небо затягло хмарами, а близько одинадцятої, коли зібралися люди, почався дощ. Погода ніби висловила співчуття, і Уляна подумала, що воліла би бути похованою саме в такий день. Не так холодно, як було в лютому, коли ховали батьків, і люди мріяли, як найшвидше втекли з свинтерних протягів до хатнього тепла. І не так тепло і по весняному радісно, як було два дні тому, коли Найменша згадка про смерть здавалась чимось нереальним. Червичний приїхав о 12-й разом із Володею, якого Уляна аж ніяк не хотіла бачити. Водночас прибув автобус ритуальної служби, який привіз небіжчицю, і це звільнило Уляну від необхідності спілкуватися з приятелями. Наступні кілька годин вона була зайнята Марисою, яка весь час трималась біля труни і норовила взяти матір за руку. І Мариненим батьком, якого довелось мало не нести, бо в старого почали відмовляти ноги. Червичний з Кремнієвим тримались осторонь, розчинившись у юрбі, і Уляна забула про них – доки знов не повернулися з цвинтаря до квартири, де тітка Ганна вирішила влаштувати поминки. Народу зібралося чимало, і поки всі розміщались, Уляна, скориставшись загальною метушнею, витягла Миколу на балкон. «Ходімо, треба поговорити». Вона акуратно прочинила двері, і звела на Миколу очі. Червичний зло матюкнувся і непривітно просичав. «Чого тобі, Громова? Ти знаєш, що слідство має підозри, ніби Марину вбили? І що тепер?» Насмішкувато хмикнув він і дістав із кишені мальборо. «Громова, ти досі не награлась?» Козаки-розбійники, свербить узаді, половити вбивцю? В його словах і рухах читався виклик, проте Уляна спокійно продовжила. «Що ти думаєш з цього приводу?» «Туфта!» – злісно вигукнув Микола, в запалі зламавши сигарету. «Повороши башкою і скажи, навіщо?» Комусь її убивати, а вкорочувати собі віку, на що, підловила на слові Уляна. Черевичний сперся на край балкону, закурив, затягнувся і, шумно видихнувши дим, повторив. Чого тобі, Громова? Я хочу знати, чому, на твою думку, Маріївій себе втягнув. «Вбивати?» «А мені звідки знати?» – знову визвірився він. Сеча в голову стукнула. Все нормально було. Одружуватись збирались. Оляна, яка десятки разів прокручувала в голові цю розмову, підбираючи до неї правильний тон, украдливо поцікавилась. «Може, це ти її вбив? І я?» Червичний підскочив і охопив її за плечі. «Ох, ти гнидо! До чого це ти ведеш?» Вона не злякалась, і, відступивши вглиб за цегляну стіну, аби її не бачили з кімнати, спокійно заявила. «Микола, мені нарешті все зрозуміло. Я знаю...» що тебе тягне вбивати. Знаю, що ти десять років знущався з Наді і підозрюю, що сам її і вбив. Вона глибоко вдихнула і продовжила. Я підозрюю, що ти хвора людина, але боюся, що це важко буде довести. А тому, а тому я тебе попереджую. Віднині я буду стежити за тобою. Якщо хтось із твого оточення помре наглою смертю, я звернусь кудись слід. Обличчя черевичного побагровіло від люті. Він різко притягнув Уляну до себе, і вона відчула різкий, замішаний на поті і алкогольному перегарі запах. Майже однакові на зріст вони кілька секунд стояли в притул, свердлячи один одного очима. Споза скляних балконних дверей долинали приглушений брязкіт столових приборів і уривки застільних розмов. Отже, перебуваючи у безпеці, Уляна щосили демонструвала, що ані трохи не боїться. Звірі відчувають страх, вона це знала. Відчувають і... Шаленіють від того, а вона не могла дозволити йому знову зшаленіти. У тому ж, що перед нею звір, лютий і хижий, сумнівів не було. Це читалось у бездонних, начисто позбавлених проблеску думки очах. Пішла ти! Він не втримався першим і, відсапуючись, як після важкого фізичного випробування відійшов у бік. Певно, спокуса пошматувати на хабу була